a 2014. július mondjuk másodika van. Ha bármi nyomja a bögyöket, én ezt a kifejezést úgy utálom, mint a szahart. Akkor tudom, miért mondtam. Tehát ha valamit meg akarnak osztani velem... Ennek sincs sok értelme. Ma a 2014. július második, a szerda van, 5 percen múlott reggel 7 óra. Ez a kéfeje, Jancsik, minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes, a rádió rádióműsora, a királynő, királynője, az egyáltalán, és viszont kívánom. Hétágrasüt úton nap, de nincs kánik, 17 fok a műsor elvileg 8-ig tart, bármint élő lebonyolításban, aztán megy tovább annak rendje és módja szerint, majd ahogy a besegíti az adásba, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. És ne felejtsék, hogy minden műsor 12 éven való, ami nem azt jelenti, hogy 13 éveseknek való volna. Az elérhetőségem 353-9451. Mi Tibor kedvért, meg magam kedvért beszereztem néhány legújabb lemezét, amit vagy lenhajtam az autóban, vagy én nem tudom hol hagytam. Ez alapján az embernek nincs kedve Bécsbe koncertre menni, de mégis leakultam az árát, mert azt mondták, hogy hol volt? Kocsiteteje. Hm? Kocsiteteje hagytam. Tibor, kám vagy? Köszönöm szépen. Aho, nagyon szépen köszönöm. Aki most nem telefonál, később se nagyon fog, mert nem lesz rá mód. Hogy lesz-e gergei vagy sem, azt nem tudom, mert tegnap annyi SMS-t küldtem neki. Akár nő is lehetne. Szerintesen kapcsolom önöknek Bácska János, most HK lement a CD-ért és a B. Tibor meg nem telefonál, hogy itt van adás végén és hogy hallgatnál, hogy milyen nagyszerű ez a új Neil Young. 3-2, a Quimby-vel beszélgetek és szintén remélem, hogy ott lesznek majd a közönség is ott lesz majd a közönség is Igen. majd fognak kérdezni Hát nehezen, de győztek a belgák és az argentinok Hát nézzék ez a fociért ez csillagívekre van tőlünk, de nagyon jó nézni 8 perccel múlott reggel 7 óra jönököm múlik, hogy lesz a hallgatói telefon vagy sem. Rövidesen jön a legújabb Neil Young lemezről. Keresek egy Bruce Springsteen feldolgozást. Vagy nem keresek én semmit, leadom a kettestreket. Nem lesz benne sok köszönet. A hatos. Így szól. Kicsit ilyen archaikus. Budél nem biztos azt mondaná, hogy elvitte a muszkát a tusolóba és megtaposta. I knew you'd love me as long as you wanted. And then someday you'd leave me for somebody. Worry. Why do I let myself worry? wondering what in the world did I do crazy for thinking that my love could hold you I'm crazy for trying I'm crazy for crying I'm crazy for loving Minden nap kísérleti műsor Minden nap utolsó adás Legközelebb lebonyolítású műsor Minden nap kísérleti műsor Minden nap utolsó adás Jövő héten keddel lesz 353 94 51, Bármilyen témában Önök döntenek Telefonálnak vagy sem, nem biztatom önöket tovább. Minden az volt ezeket a napokat Imáron e, figyelembe véve könnyen lehetséges, hogy az sorokkal műsorokkal is, akkor akkor fél kor kezdünk, tehát olyan lesz majd, hogy De nem hétkor adjuk le ezeket a petmeterniket, lesz valami, bár lehetséges, hogy ez egész tudódik, még nem döntöttem meg. Mert... Meg kell keresni a hallgatókat, hol vannak. Én ma meghívok, stápni mi a lány, Dylan highway 61 Lécuös, gyere! 9. kerületet készítse elő A műsor a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Lehet? Annyira lámos, mint a hangja? Nem egészen, de tudtam volna még aggódni most. Belejött a munkaszüneti napba? Hát abba is be. is sok elfogadság volt, meg hosszú volt a meccs. Mindetettő. Mezőgazdasággal telt? Javarészt igen, meg borkezeléssel. Családban az ősök foglalkoznak ilyennel, vagy foglalkoztak? Hát borral nem, nem sokat, de mezőgazdasággal szinte mindenki, igen, mert minden rokonunk időki. És akkor gyerekkorában ön is beletanult? Persze, persze, igen, ezt szoktam mondani a gyerekeimnek, hogy én még az a korosztály vagyok, aki egy időki állattartó telepet talán el tudna tartani, persze, és kacsa, kutya, macska, disznó és a növények. Hát most már vidéken is a fiatalok korosztály nem mindegyikek képes Ne Nehéz szívvel hagyta ott a nyugat-magyarországi régiót? <gül> Persze, megint mögött meglátjuk. A... Ott most egy somró, van szó. So, mikor mikor lesz, lesz ön szabadságom? Június utolsó két végén, egy hét jutott erre a nyára. Egy hét? Hát körülbelül egy hét, akkor tudtam összesedni a család minden tagját, akivel együtt utazunk. Önnek hány nap van? Nem tudom. <gül> <gül> Még sose. Még sose <gül> És akkor azok a napok, azok elvesznek? Vagy hogy van ez most munkahogyi lök? <gül> volt olyan, év, mikor egy része volt olyan, év, mikor nem hagyják, hogy ne vegyen ki mindig változik. Nem nagyon sokan figyelni, ez van kollégák, aki figyelik. A tegnapi nap az valójában hogyan zajlik egy önkormányzaton, hogy, hogy ott gyakorlatilag nincs senki. Vagy ez hogyan el az ember? Hát egy ügyeletes, portás van, meg egy ügyeletes van, hogyha csőtörés, gáz, ilyesmi akkor a katasztrofa védelmet. Ők is értesítik. illetve az ő is működik, Nem a közben fel bekötve. Három tényező múlik az, hogy miről fogunk beszélgetni. Az első és a legfontosabb az a hallgató, ha bármit akar kérdezni, ami Ferenc város életével kapcsolatos. A vonalban Bácska János polgármester, elérhetősége, elérhetőségünk 353-9451. Aztán, amit ön gondol, végül vannak nekem is kérdéseim. Van-e bármi, amit kérdés nélkül egyre nem csöng a telefon, el akarna mondani a kerület életével kapcsolatban? Két, talán két dologa, nem győzni először, elég szerfődünni a figyelmet a játszótéri szervákra, a csütörtökökre. A szerdák a Józsefati lakótelepen, a gyermekes szülőknek, gyerekeknek, a csütörtökök pedig a Ferenc téren, a Ferenc Ez egyik, a másik pedig a proszanitáte díjak átadása lesz holnapi napon, ami mindig egyik. Nagyon fontos és figyelmes dolog, hiszen 3 két orvosnak adjuk át a Ferencváros Prószentát a díját. Ők hol dolgoznak? Ők hol dolgoznak? Igen. Az egészségügyi szolgáltatóban, Mester utcai SZTK-ban mindenki nagy meg elégedésére. Kezemben a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 20-án 13 órakor tartott rendkívül ülésével kapcsolatos határozat, illetőleg különböző pontok, amelyek úgy egyebek között azzal kapcsolatos, amivel, amiről más polgármesterekkel, illetve más alpolgármesterekkel is beszélgettem, amelyek, tehát akikkel arról volt szó, hogy milyen... Felújításokat támogat az önkormányzat. A lakóház felújítási pályázatok elbírálása, amelyet egyébként önterjesztett elő, most hány projektre vonatkozott, és nagyjából mennyi pénzre? Pontosan 150 millió forintot osztunk ki évente. A pályázatokra közel a háromszorosa érkezett tehát 400 millió Ferencvárosban mi a szokás egy ház, hol pályázhat? Hány lakástól, vagy van-e bármilyen minimum feltétel? Minimum feltétel nincsen. A prioritás az van határozva, hogy körülbelül mik a fontosabbak, mik a kevésbé fontosabb. Volt, ahol homlokzat felújításról volt szó, volt, ahol kíményekről volt szó, Ferencvárosban miről volt szó, vagy miről van szó? Igen, tehát homlokzattól a közmű, Cseré, tehát közmű hol, gáscső villany vezeték cseréje, hol pedig kapu bejáró postaláda cseréje, hát a leg, amíg ház életében előfordulhat. Tehát ezekre adunk pénzt, és nálunk az a szokás, hogy a 12 képviselőnek, egy illeg megválasztott képviselőnek van saját kerete is, tehát javasolhat külön is a házaknak, azoknak házaknak, amelyek vannak. Hát e mekkora kerette rendelkeznek? A 12 részével, tehát 12,5 millió forinttal. De ezt ugyanúgy a képviselőtestület szavazza meg, tehát attól, persze, mert... Persze, persze. Hát ez nem, tehát nem lehet diktatóikusan ezt felönteni, hanem nyilván ők ismerik legjobban a az az ők vannak kapcsolatban a házakkal, a közös képviselők javarészével, és hát, komoly egyik... Ez, ez, ez is gondolom, hogy többi kerületben utófinanszírozással utó zajlik. Igen, ez állunk is. Mekkora a minimális, és mekkora a maximális összeg? A, erre vannak különböző mutatók, de tipikusan 200 ezer és 3 millió között, de az alsó, a, a felső határ nincs megszabva. Tehát volt már, mikor 3 milliónál többet adtunk egy háznak, hiszen a beruházás értelmességéhez többet kellett adnunk mint 3 millió forint. Mi alapján dönt a bizottság? Ja, van a képviselők javaslata alapján nem szokott a lenni, tehát az előkészítés mutálozani alapos, és a bizottság ülése már jól halad a nöntéshozata. És a kétharmad, amely, hát ugye összegszerűséget tekintve nem biztos, hogy kétharmad, hiszen azt mondja, hogy nagyjából kétszeres, vagy háromszoros a túljelentkezés, tehát azok, akik kimaradnak, ők aztán a következő pályázaton indulnak, vagy az ő sorsuk, az mi lesz? Indulhatnak a következő pályázaton, most már kivettük azt a is, hogy aki előző évben indult, az a következőben nem indulhat, most már mindenki minden évben pályázhat. Ez a 150 millió forint, ez egy ö, olyan összeg, amely évről évre ugyanannyit? Tehát mi alapján álkoztatták meg ezt az összeget? Nem, ez, ez növekedik, ez volt sokkal kevesebb, 100 millió volt sokáig, aztán három éve 150 millió, és most tervezik meg megemelni. Megint lát, látván az igényeket, hiszen a amortizációja a házaknak az jól látható, és jó néhány házban a fizetőképességgel baj van, hiszen nagyon sok házban vannak tartozó emberek, akiknek a tartozását ideig óráigért sok-sok éven keresztül a szomszédok állják. 353 94, 54, ha bárki kérdezni akar Ferencváros kapcsán a polgármestertől, akkor rendelkezésre áll még nagyjából 5 percig mert 5 perc múlva lesz fél nyolc, az ismétléskor nem lesz mérvadó. Önök a hollapjukon fontosnak tartották feltüntetni a mobil parkolással kapcsolatos változásokat. Ha már a hollapról van szó, akkor zseniális változtatás állt be egyébként a hollapon, mert korábban volt egy nyomtató funkció, ami működött. Második fázisban volt egy nyomtató funkció, ami nem működött. Harmadik fázisban, a legutóbbi beszélgetésünk után megszűnt a nyomtató fázis, tehát nem lehet nyomtatni, tehát nem lehet kipróbálni, hogy működni, működne vagy sem, egész egyszerűen megszűnt. A legegyszerűbb megoldást választotta az, aki ehhez hozzányúlt, csak gratulálni tudok hozzá, de minden esetre az a probléma, amit korábban felvetettem, az megszűnt nem uh, mondhatnám, én Malicia, vagy köszönet a figyelmesítésén, most legalább nem próbálkoznak. Így van, így van, így van, ez ezt Szól annak a kollégának, azoknak a kollégáknak, akik ezt azóta sem tudták e vagy De Én azt tudom mondani, hogy ez, ez legyen a legnagyobb probléma, tehát hogy a kerület életében ennél nem lesz nagyobb probléma, akkor szerintem azzal mindenki ki fog egyezni fontos uh, azt is, hogy ebből is látszik milyen nehéz a polgármesterek élete bár tudjuk, hogy a bányászoké még nehezebb, most félretével én is nem szeretném ez minél hamarabb helyre ez a szolgáltatás de legalább a Boráros-téri óra működik. A Boráros-téri óra amely önnek ugye szívügye volt, uh, hogyan sikerült elindítani? Hát valaki fölmászott a megbízott szépcsön és elindította, de a a csinosítás az még hátra van, de közben nem fog megállni az óra, tehát közben nem fogják megállítani az órán, tehát majd szép is lesz. Amikor azt mondja, hogy ez óra azon mit kell -e? Mit kell csinosítani egy órán? Kicsit uh, rozsdás a doboz, doboza, és szerintem ott még a ablakán, ha az üvegből van, de az üvegből van, nem bírta volna ilyen sokáig, azon is van még mit tisztogatni. Ha minden igaz, van egy hallgatói kérdés. Jó reggelt kívánok! Jó Kérdezni, hogy a közterületeken a fűnyírás az mondjuk ilyen polgármesteri hatáskörbe tartozik-e? Hallotta a kérdést? Jó reggelt, igen, teljes mértékben. Hát nem polgármesteri, mert én csak kampányokban ülnék ilyen fűnyíróra, hogyha olyan volnék, de, de ezt nem teszem. Már um... egy pillanatra, azt legyőzős megmondani, asszonyom, hölgyem, megfelelő rész aláhúzandó, hogy mire vonatkozik a kérdés? Tehát mi, mi van ebből? Igen. Arra, hogy konkrétan a József Attila lakótelepen hetek óta nem nyírták le a füzet. Most már hetek óta csak azt látni, hogy közmunkások ö, viszonylag gyakran körbejárnak, és ö, kigerebjézik az amúgy jól megnőtt fű közül, azt, amit így ki lehet minden de levágva konkrétan nem volt, és nem tudom, hogy ezt külön kell kérni, vagy erre mikor lehet számítani. Teljesen jogos a kérdés. Teljesen jogos, munkor. tehát a Józsefetér lakótelep, ugye a legzöldebb, legvirágosabb lakótelep, oda nagyon sok ember kell, hogy mindig, minden nap elvégezzünk minden munkát, ugye fűnyírást is, és attól függően hány közmunkásunk van, attól függően haladunk különböző sebessége. Egyébként tételesen, így az összes hektárjára, nem az a lakótelepnek, hogy nincs levágva a fű. Sajnos vannak olyan területek, ahol még nincs levágva a fű, ahol kezdték a fűnyírást már persze, újra a fű, Az már csak ilyen, mint a köröm. De mit át. tud mondani a hölgynek, hogy mire számítson? Hát csak türelemmel e, tudom kérni. Azt mondjam, új mondással gyarapodtunk, türelem, fűnyírás terem. Hát köszönöm szépen, és nem tudom, mikor érdeklődjek. <suk> <suk> szóval... nem, nem állítanám, hogy konkrét választ kapott. Ez mégis egy hét. Polgármester, mondjon valami biztatót a hallgatónak jövőre, két év múlva, előbb-utóbb, valamikor. Hát, ha, ez minek a, igazán, a függvénye? Azt kérdezi a hallgató teljesen normálisan, hogy ez minek a függvénye? Akkor még egyszer nekifutunk. Tehát az a közmunkások számától függ az, hogy hány... Jó, de akik azok vajon tehát... miért nem vághatnak? A fűnyíróink száma is korlátos, tehát, ha, én nem tudok erre számot, de utól tudom hogy ha az összes fűnyírónk munkában van, és van elég munkás, akkor kell mondjuk kilenc nap a fűnyíráshoz. Ez a Karintinak a, a híres találat veszembe, hogyha három nap alatt öt Kájhába nyolc másodszénnyel, akkor négy Kájhában két nap alatt hány másodszénnyel. Tehát a fűnyírok száma, illetve a közmunkások számára függ, hogy a teljes fűnyírás a, is. Azt besegít nekem? Uh, nézze, én. De, várj, várj, de, de segít nekem. Várj, segít nekem. Igen. Megkérdezni a polgármester úrtól, hogy momentán Ferencvárosnak hány fűnyírója és hány közmunkása van helyette, mert akkor olyan lenne, mintha párbeszédet folytatnának. Igen, ez a teljesen logikus következő de Akkor tegy, Tegye fel a kérdést, legyen szíves. Polgármester úr, meg tudnám mondani, hogy pillanatnyilag Ferencvárosnak hány fel, szabadon felhasználható fűnyírója van? Nem és közben a fűnyírók száma is változik, meg a fűnyíró emberek száma is minden változik. Jó, azt, mondja, hogy én csak azt tudom önnek kívánni ezzel kapcsolatban is, hogy tehát, hogy végül is a fű nagysága az egy nagy probléma, de ennél nagyobb probléma ne legyen, mert ha mondjuk beázná a lakás, és én lennék a vízszerelő, és hasonló választ adnék önnek, hogy nézd, a Boris Viannak van egy novellája, ami arról szól, hogy tűz van, és akkor fölhívja a tűzoltókat, ahol mondja a tűzoltó parancsnok, vagy az ügyeletes a hölgynek, aki, vagy a férfi, aki betelefonál, hogy gratulál. Tehát először is gratulál, hogy tűz van, majd közli momentán nagyon sokat tűz, úgyhogy elő veszik majd ezt az esetet, amire mondja a a Karen Andrásnak van egy egészen zseniális felolvasása a Magyar Rádióban többször leadta annak idején, és akkor mondja a gyereknek a, az apa, hogy megyünk szurinám néznihez vidékre, mert hát momentán nem lehet tudni, hogy a lakás le fog-e vagy sem csak bizakodni lehet. Hát igen, meg abban reménykedni, hogy esetleg ezt a közmunkaprogramot ezt újra gondolják valahogyan. Nem kell újra gondolni, mert van pénzünk rá, elegendő jelentkező, nincs minden nap, tehát ez, ez a szűk keresztnek, a hajlandóság, a, azoknak az embereknek a hajlandóságai száma, aki elvégzik ezeket a munkákat. Egyébként, amit nagyon... Jó, nézem, kérdező. tényleg nem, nem vitatkozni, én egyszerűen csak szeretném, hogyha rendezettebb Jó, lenne. egy dolgot szeretnék meg... Szeretném most De vár, egy, egyetlen egy dolgot megkérdezek viccféle, függetlenül. Polgármester, hogyha a nép öntevékeny, és vesznek koszát és levágják a füvet, a szabálysértést követnek el? Nem. nem. Azt mondjuk. Hát a lakótelepen nagyon sokan gondolják az előkertecskéjüket, közöttük szoktunk is. Ő, Azt mondja, közöttük. én nem Egy tudom közöttük. momentál mennyibe kell a kasza, tehát halvány gőzöm nincs, kell venni néhány kaszát, meg kell tanulni füvet vágni azzal, valószínűleg az olcsóbb, mint valami géppel, és hajrá. Ezért hát, hogy szépen. végezzék el a munkát, de mikor sok hó esik, akkor is örülünk, hogyha süttenek a hósöprésben, hiszen egy nap leesik nagyon sok hó, akkor egy nap alatt azt nem biztos, hogy el lehet takarítani, mivel idén jellegű a, fűn, a fűnövekedése is ilyen bizonyos időszakokban sokkal gyorsabban nő. De, Jó, nézve, ez hetek szerekek, óta probléma, most hőt, már én ezt évek óta nem, nem tapasztaltam még ilyet, hogy ez ennyire problémáltanak. Én, én Viszont az ablakból látom a rengeteg közmunkást, aki tényleg Csoportokba vonulnak, kicsit gerebérke, kicsit Jó, Redben van félretéve most a tréfát, ugye tényleg nem lehet tudni, hogy éppen hol vannak ezek a fűnyírok Én a jövő héten visszakérdezek öntől polgármester, oltal, hogyha akar egy jó pontot szerezni József attila alakú telepen. A némileg csökken a nagysága akkor a hölgynél biztos, hogy jó pontokat fog szerezni. De nem szeretnék nagyobb mértében humorizálni valamin, ami egyébként nagyjából ennyit érdemel. El El rendben van, de ha a hölgy címet, akkor. Igyekszünk arra felirányítani a meglévő kapacitást. Várjon. Van... Értem egy ilyen mondatot. Nem tudom. Ha... Visszahívom. Elfelejtettem a számát. Ennyi. Nagyon szépen köszönöm. A jövő héten ismét találkozunk. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. És őszintén bizakodom abban, hogy a József Attila lakótelepen, azon a részen és máshol is a jövő hétig fűgyben lesz változás. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. A Kejfej Jancsi reggeli adását halljátok. Rövidesen Gulyás Gergely lesz a vonalban, nagyjából másfél percük van arra, hogy feltegyenek kérdést neki, mert hogy nem egyeztünk abban meg, hogy lehetőleg kérdezni, viszont szívesen tolmácsolom azokat a kérdéseket, amelyeket önök feltennének Gulyás Gergelynek. Elérhetőségem 51, az érőlebonyolítási műsor 8 óra valameddig tart. Minden nap kísérleti műsor Minden nap utolsó adás Legközelebb időlebonyolítási műsorral Minden nap függvényében Kedregeltől Elérhetőségem távolétemben Dörö.fialajanaskuka.gmail.com Uh, annak az úrnak, aki írt uh, a Pilis-Vörösvári burkoló elérhetőségével kapcsolatban, ő nem vette észre azt, hogy ezek olyan telefonok, amely találomra történtek, tehát én semmilyen koordinátával nem rendelkezem. És ez vonatkozik a holnap, holnap után és hétfőn, hétfői riportalanyjaimral kapcsolatban is, akiket találomra hívtam föl, fogalmam sincs, hogy... A felérhetőségük mi se személyesen se a címük és a telefonszámukat nem tudom. 333 9451 először. a <tos> World 94 51 másodszor. 353 94 love egy 3 többet Turn it around, baby Carry on Just a little bit longer And not try to get Kívánok lehet! A van Golyás Gergely. Azt kérdezem öntől, hogy ahogy ezt a magyar nyelv mondja gyönyörűen, bár tintát már alig látnak emberek, gyerekként meg végképp nem. Tehát alig szárat meg a tinta. Itt van Téper 467. Tudja kívülről mi a Téper 467? Ha nem tudom is sejteni, hogy miről fogunk beszélgetni. Nem, ez csak egy a sok közül. Hát nyilván itt a reklámadóval kapcsolatos módosítás. Beszélettünk a t 466-ról is. Nem, nyugodtan nincs kifogásom a... Most, de még annak is, hogy a jelentőséget van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 Nyilván általánosságban és elviekben nem egy legszerencsésben, amikor egy fiss törvényt kell két héten belőmódosítani. Nyilván kiderültek időközben olyan tények, amelyekről korábban nem tudtunk, de ettől még az elviálláspont pont az, az, amit mondtam. De segítek el abban, hogy mi derült ki? Hát az, hogy elsősorban az RTL klub, de egyébként más, a Csehkvámpiacon dolgozó vagy az elfoglalkozó társaságok is, amelyeknek jelentős nyeresége van, azok képesek úgy könyvelni, hogy veszteségük legyen, és ilyen értelemben részben mentesülni az adók fizetési kötelezettsége.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 Természetesen az lett volna szerencsés, hogyha már a javaslat első változata az ilyen jellegű nyereségnek az elbújtatására is tartalmaz megoldást, és akkor nem kell módosítani a Ennek az elfogadása mikor várható? Pénteken van. Olyan az állapota, mint a hangja? Nem. <gül> Kiválóan vagyok. Tessék? Kiválóan vagyok. Tegnapi mennyire volt súlyos? megnézte a foci meccset. Mind a kettőt? Igen, igen, igen. A másodiknak, annak mikor volt vége? Egykor? vagy vagy a, az tízkor kezdte? Igen, körülbelül három négy, egykor. Igen, igen. melyik tetszett jobban? Hát talán a második meccs jobb volt a belgák kifejezetten. jó, játszottak, az a súlyt is jól játszott, hogy még a nulla-nullás része is, tehát rendes játszékidő is egy eredetes meccs volt. A chelsea -Frading kint lesz? Nem terveztem. Mit szól ahhoz, hogy a törzszurkolók tiltakoznak a, a, a beléptető rendszerrel kapcsolatos uh, jogszabályt, amit talán banki Erik, te uh, adott be egyéni képviselői indítvánként, uh, azt elfogadta már a parlament? Igen. Igen, elfogadta a parlament itt a benyújtást követően Pétel az Információ Szabadsághatóság elnöke írt egy levelet szemben, a kritikáit megfogalmazta a kapcsolatban kapcsolatosan. Utána én össze is írtam egy és ennek megfelelően számtalan ponton változott is a jogszabály. Mondjon egy példát. Hát, Például a uh, adatnyilvántartás tekintetében, tehát a klub csak a legrövidebb ideig a legszükségesebb adatokat tarthatja nyilván, mert egyébként van egy központi nyilvántartás, és ilyen értelme, a kettős nyilvántartás az uh, csak akkor fogadható el, hogyha közvetlenül mondjuk a meccset megelőzően nincs az információs rendszer nem képes arra, hogy a központi rendszerből hívja le az adatokat.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 tartományát ön hogyan értelmezi? Meggyőzésem, hogy ez olyan csodál, három háromatig tart, hogy még addig sem. És egyébként és azért azt lehet látni, hogy egész Európában a lehetőleg határozottabban lépnek és léptek fel a szúrkói buliganizmus ellen, és ez a javaslat az én ismereteim szerint nem tartalmaz olyan megoldást, amit egyébként Nyugat-Európában a stadion beléptető rendszerek ne alkalmaznának. Még egy nap, vagy még kettő? Már elvesztettem a fonalat. Hány nap van még a parlament nyári ülésszakából? Holnap után ténteken lesz az utolsó üdvés. És biztos, hogy utána nem lesz? vagy soha mond, nem mond az ember, hogy soha? Szerintesen rendkívül és kezdeményezésére ö, is sor kerülhet, de pillanatnilag ilyen szándék van, A devizahiteles mentőcsomag törvényjavaslata. E, azt elfogadják vajon e, pénteken valószínűleg ha a kosutrádióban lennék, akkor azt mondták, hogy elfogadásra kerül, de ez még nem a kosutrádió. hogy e, az hogy val... a rendőrségen akkor is. Igen, igen, igen, igen. Minden esetre ennek ennyire elfogjuk fogjuk fogadni, és hát miután a a nagyon 10%-os volt a javaslat támogatottsága. Erre volt szükség ahhoz, hogy ilyen gyorsan elfogadhassuk. Ezért én úgy gondolom, hogy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 nagyon hasznosak tudnak lenni politikusok vitái, függetlenül attól, hogy az elmúlt időben ez kevésbé volt tapasztalható. Van azonban egy sor olyan törvény, amelynek a tartalmát érdemes az emberekkel megismerkedtetni. Annak idején is Tibor ugyanebben a műsorban péntekenként időnként nagy ivi előadást tudott tartani polgári jogi vagy más változásokról. Ha majd abban segít nekem, hogy az, amit elfogadnak, az hogyan e, szivárog le a talajvízbe, hogyan fog működni a gyakorlatban, azt megköszönném. E, ön múltkor azt mondta nekem meglehetősen szép magyarsággal, hogy a bankszövetség realitás érzékére utal majd az, hogy tiltakoznak-e vagy sem. Tegnap, amikor tiltakoztak, akkor azon gondolkodtam, hogy vajon a realitás érzékük mondott egy csődöt. Hát, ha én jól olvastam hogy a Bank Szövetségnek a ők döntően a rövid határidők, illetve az elépülés szabálynak a megállapítása miatt tiltakoznak. A lényeget tekintve abban nagyon nem lehet vitatkozni, hogy az árfolyam miatt a bankok által a iterfőzeg okozott kárt azt meg kell téríteni. Tehát ilyen értelemben. A, az Ártiendrés alkalmazásával a bankok pluszban megkaptak azt is egy fizesség. Erre 90 nap, de 90 napjuk van arra, hogy ezt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete mellett egyébként átszámolják, és utána a szeptemberben elfogalandó jogszabály fog rendelkezni arról, hogy pontosan ezt az összeget, amit addigra már kiszámoltak, hogyan kell e, elszámolni, tehát vissza kell fizetni, e, a tőketörlesztés csökkenti, illetve hát nyilván vannak olyan esetek, amikor 5 éven belül lezárt hitelszázadésről van szó, tehát az elérési időn belül zárult le. Be. A szerződés ott természetesen a visszavizetés legyen lehetőség, viszont már nincs tartozás, Tehát zártóeléssel kapcsolatosan a törvény elfogadása esetén a bankoknak ez a feladata. Az egyoldalú szerződés módosításnál valamire egy bonyolultabb a helyzet, mert a kuria nagyon szigorú kritériumokat állapított meg, és azt mondta, hogy ezek megtartása esetén lehetett jogszerű az egy módosítás. Ugye az a kérdés, hogy a megfelelő tájékoztatás megtörtént-e? Ennél többre lenne szükség. Tehát azt is igazolni kellene, ami szerintem igazolhatatlan, hogy a bankok minden esetben egyértelmű tették a hiteltadő számára, hogy ez milyen változásokat okozhat, illetve azt is igazolni kellene, hogy a egy odaú kamat egyidejűleg a forrás is drágult, Tehát én szerintem az a hét... Mert egyébként a bankokra, bankoknál van a bizonyítási kényszer. Igen, tehát a, a benyújtott jogszolájtervezet az egy fordított vélelmet állít fel, tehát a bankok nem tudják bizonyítani, hogy mindazok a feltételek, amelyeket a kuria megállapított fennáltak. Ez az erőviszonyoknak de... megfelelően született ez a bizonyítási kényszer? I igen, igen, meg a biózanésznek megfelelően, mert hogyha nem fordítjuk meg a bizonyítási kényszert, és minden esetben a hitelszállazőnek kell bizonyítani, akkor az azt jelentette volna, hogy 500 peres a Oké, rendben van, de ez a bizonyítás, ez vajon ki zajlik? A bizonyítás a bíróság előtt zajlik, ha pert a magyar állammal szemben kell megindítani a bankoknak. és hogy Együtt külön-külön? A... Hogy ez legyen a bankok dolga? Nem, nem, tehát a bankok a saját gyakorlatokkal kapcsolatosan egységesen kell, hogy percindítsanak, de külön-külön bankonként, csak külön, külön banknak egy perben kell igazolnia, hogy ez a gyakorlat a az azoknak, a fitériumoknak. Amit a Ami minden... egyébként azt is jelenti, hogy azt feltételezzük ön meg én, hogy ez a gyakorlat ügyfelenként egységes volt? Igen, azt feltételezzük, vagy pedig az egy bíróságítőben megállapítható, hogy volt egy olyan időszak, amikor ez a gyakorlat megfelelhet a fitériumoknak.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 Ehhez értelem, hogy ők. Tudom, hogy nem erre vonatkozik, de ez egy ilyen kvázi karterre vonatkozna, vagy olyan szaga van. De nem, nem nincs, bocsánat, hogy félértés van, tehát bankonként külön kell pert indítani. Minden banknak, vagy hitelintézetnek, pénzügyi vállalkozásnak, ami devizahitelrel foglalkozott, külön kell a pereket megindítani, nem pedig az összes banknak együtt. Független attól, hogy az előbb, mintha az hangzott volna el, hogy a bankok gyakorlata nem biztos, hogy eltért egymástól? Jön, de itt a bankok, ahol az több az az egyes bankok különálló gyakorlata húzódott meg az én szándékaim szerint, de volt. E, és ez valószínűleg is következik? Én szerintem ez a bankok egy részénére fog következni. Miután elég szigorú a törvényben meghatározott hét kritérium, aminek meg kell felelni, ez megegyezik a kuriai ítéletben foglaltakkal, ezért én szerintem nagyon kevés olyan pénzügyi intézet van ma Magyarországon, ami a győzelemreális esélyével perelhet, ettől még szerintem a többségét fog próbálkozni ezzel. Ami a határidő rövidségére vonatkozik, azzal kapcsolatban e, önnek mi a véleménye? Ilyen az igazságszolgáltatást is egy feladat elé állítja az, hogy ennyi idő att, esetlegesen ilyen nagyságrendű... Most a 90 napról van szó? Kérdezőzni. Igen, de ennek ellenére az országos bírósági hivatalak technikai egyeztetések természetesen folynak éppen. Annak Most ez arra vonatkozik, hogy az egyébként még létező pereknek 90 napon belül be kéne fejeződniük?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 Hogy addig abban az ügyben ne szülessen döntés, ahol ők ezt a pert indották, amíg általános döntés nem születik az adott banknak az egyoldalú szerződésmódosítása, a matele és a vonatkozó Oké, okay, de akkor mire vonatkozik Rogán Antalnak az a mondata, hogy minél hamarabb fejezzék, vagy hogy ne legyen törvény kezési szünet, hiszen ha ezeket, ha egyébként is felfüggesztik, akkor, akkor ez a mondat ebből a szempontból a levegő beló? Arra vonatkozik, hogy ezeket a tereket.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 és ezeket a pereket viszont 90 napunkből be kell fejezni, és utána mindazon perekben, abban a sok ezerben lehető, hogy egy tízezer ami egyébként folyamatban van, és éppen az egyúdoló szerződés módosítások szörűségére vonatkozik, a bíróság kötve van eh, ahhoz az ítélethez, amit egyébként a bankok kamatára is a vonatkozó gyakorlatáról meghozott. Ezzel kapcsolatban lehet alkotmánybírósághoz fordulni? Természetesen lehet alkotmánybírósághoz fordulni. És annak van, nincs halasztó hatálya? Az alkotmánybírósági utólagos normakontrol semmilyen formájának nincs halasztó hatálya. Magyarul, hogy akkor ez most így lesz, ahogy ön mondta? Így lesz, de, de nyilván az alkotmánybíróság döntésén kívül minden más alkotmányossággal kapcsolatos felvetés csak vélemény, de ennek ellenére én a legcsökkébb mértékben sem tartok az a, a, a, attól, hogy ennek a törvénynek a tenjárási része, az bármilyen alkotmányossági kifogással alaposan megtalmadható. Azzal kapcsolatban, hogy a kormány ki akarja tolni az elévülés eddig érvényes, öt éves idejét a főtitkár ment csak azt mondta, nem lehet politikai intintatásból egy-egy általános jogelvet felrúgni, a kormány álláspontja szerint az elévülés csak a hitelszerződés lejárta, után indulhatna el, vagyis élő hitelszerződéseknél a hitel teljes futamideje kívül esne az elévülésen. Igen, de ezzel...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 amikor egy hitelszerződés lezárult, vagy amikor az esedékesség időpontja az, az utolsó teljesítés, és valóban volt olyan gyakorlat is, ami egy adott részlet fizetéshez kötött az elévődés megindulását. Tehát nem egységes ebben a bírói gyakorlat. A jogalkotónak szerintem lehetősége van arra, hogy megállapítsa az esedékességet, és aztán megállapítsa az elévődési idő, mikor kezdődik. Rogán Antal felvetésére kapcsolatban, mely a forintosítás akár történhetne a piacinál kedvezőbb árfolyamon is, ismét Kovács Levente azt mondta, nem érti a Fidesz frakcióvezetőjének felvetését. Pedig annyira azért nem bonyolult, ha belegondolunk, akkor Kovács Levente is valószínűleg elmészik arra, amikor a rossz a döntött hasonlott. Az árfolyam kérdés ugyanis a főtitkár szerint a Kúria egyértelműen lezárt és kimondta, hogy az árfolyam kockázatot az ügyfélnek kellett viselnie. Nem teljesen ezt mondta a Kúria, a Kúria azt mondta, hogy az árfolyam kockázat áthárítása nem volt önmagában jogállás. Ugyanakkor azért nem baj, hogyha a bankszertség főtitkára nem csak és kizárólag a kúria döntését olvassa, hanem az Alkotmánybíróság márciusi döntését is, mert azt pedig egyetemdé teszi, hogy az a kivételes helyzet áll amikor, Lehetősége van a törvényhozónak jogszerűen korábban létrejött szerződések tartalmával viszonylagosan beavatkozni. Így aztán, hogy milyen árfolyamon történik majd ez, ezzel kapcsolatban ma, 2014. július 2-án nagy valószínűséggel ön nem bocsátkozna találgatásokba. Semmi De létezhet eltérés az aktuális árfolyamhoz képest? Természetesen. De ennek mértékéről a beszélgessünk. Igen, mert ezért nem tudom, másrészt ha tudnám, akkor sem Azt kérdezem öntől, hogy azért az, hogy én in integrum restitúció legyen, azért ez kizárt, ugye? Nem, aztán aztán soha nem lehetséges. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Legközelebb legyen szíves, küldjön nekem egy SMS-t, mert olyan vagyok, mint valami lány, hogyha elmegyek a randevúra, és nem tudom, hogy a fiú most jön -e vagy sem, és aztán ott állok. Más jellegű lesz az sms Nagyon szépen köszönöm. Jövő héten szerdán még számítanék önre. Természetesen. Nagyon szépen köszönöm. Dolgos hétköznapokat. De 8-20 Viszont hallásra. Önök hallották, illetve engem. Gulyás Gergelytől az előbb, most tőlem vehetnek búcsút. Viszont hallásra. A Kejfel Jancsi reggeli adását halljátok. Kívom azt a számot, amit tennep megadott az a hölgy, akinek a fia eltűnt. Ez még élő lebonyoltása, mint sor, itt maradtam, de senki nem beszél Megígértem, hogy érdeklődöm másnap. Most másnap van. Üzeretrögzítő. Még egy számpróbálom. Nézzel a számot, akkor mondom neked, hogy mi a szám, ugye mondhatom, mert ternápa hogy adásban mondta, azt mondja 0630 6248287. Mással beszéltetek ez? De a telefon szokott megbalandolni. Most is. in the world. Se jó, se rossz, megjegyzést nem teszek, függetlenül attól, hogy a hölgy azt mondta, hogy ezen a telefonszámon lehet információt adni az eltűnt fiáról, akiről ennek következtében az igét, a világen. nem fog tudni semmit sem mondani, hanem úgy adom le a tegnapi beszélgetést, hogy nem tudom kiegészíteni mai, azaz július másodikai információval, mint tapasztalhatták, nem rajtam múlott. A Kejfel Jancsi reggeli adását halljátok! Jó reggel, a én a rádiókúval beszélek? Ön a rádiókúval beszél, mondjuk azt. A... Igen, Jordán Kára vagyok, és segítséget szeretnék kérni. Engem eltűnt a fiam tegnap hajnalban a második kérletből, és nagyon szeretnénk, ha esetleg ott mondani a hírekben. A hírekben nem fogjuk tudni bemondani, mert a hírek szerkesztéséhez nincs a köze a rádiónak, de jelenleg is adásban van. A... A, mi történt? Akkor... Elmondott, tegnap reggel abban a bicikliével együtt, amely egy nagy méretű bicikli eltűnt, elindult valamerre, nem tudjuk hova, 185 centi magas, és világos, barna, kicsit borostás, mezitláb ment, és hagyott egy búcsúlevelet, hagyott hátra. Már több százan keresik őt egyenlőre, teljesen eredménytelenül. Búcsúlevelben mi volt? Hát nagyon negatív búcsúlevel volt. Elnézést. Mi van a butlerbéliben? Öngyilkossággal fenyegetődött. Akiről szó van, ő az öngyereke? Igen. Hogy hívják? Bátki Mihály. Hány éves? 27. Ha ránézek, honnan ismerem meg? Írja le, legyen Köszön? szíves. Írja le, legyen szíves, bicikli nélkül. Nem értem, hogy mit Arra kérem, hogy adjon róla egy személy leírást bicikli nélkül. 195 centi magas, drágos Barna rövid haja van, borostás, kék szeme van, nagyon megnyerő külsejű, erős testalkatú válas fiatalember, és ennyit tudok róla most mondani. Most amikor éppen... Most egy rövid fehér ing, egy rövid nadrág, és megint lápolt, amikor elindult. Most, amikor beszélgetünk, 2014 július elsője szerda van, eljött inkább kedd, azt hiszem, és 4 8 lesz egy perc múlva, ez az ismétlés szempontjából nem mérvadó, de az eltűnésének szempontjából sem mérvadó. Mikor szállt biciklire, és mikor tűnt el? reggel majdnálban, tegnap fél kettőkor. A második kerületben. Önök együtt laknak? Igen. Mennyire... Rendszeres az, hogy a gyerek fél-kettőkor fogja magát és elmegy biciklizni? Nem, nem, nem, Most nem beszámítható. De amikor elment biciklizni, akkor ő elmondta, hogy el fog menni biciklizni, vagy csak önök tapasztalták, hogy elment? Még előtte való kis percben beszélt szere a huga, akinek azt mondta, hogy igen, lefekszem, és fél nyomtkor, amikor felébredtünk, akkor nem volt meg. És ugye a húgának kell elvileg azt tudni, hogy ő mezitláb mert honnan lehet tudni, hogy valaki mezítláb ment? Nem hogy be van kamerázva a ház, Aha. és a kamerákon lehet látni. Tehát ez egy bekamerázott második keleti háza, honnan ez a fiatalember fogta magát, és hétfőről kedre, vagy vasárnapról hétfőre? Viradóra? Hétfőre. Vasárnapról hétfőre, viradóra. Tegnap, el... volt hétfő. Tegnap volt hétfő. Értem, de vasárnapról hétfőre, viradóra. Igen. Ennek a fiatal embernek, akitől leírt, mi baja van a világgal? Gyógyszert szedett, amit most abba hagyott, egy pszichotikumot, és, és ezt nem, nem tudtunk róla, és ő került rossz állapotba. Mi a világgal? De miért egy gyógyszert? Egy kiváciai kezelés alatt át. Amiről ön is tudott, hiszen ön az édesanyja. Persze. Ez a pszichiátriai kezelés, ez mivel volt összefüggésben? Egy előző eltűnéssel kapcsolatban, amikor szintén kiszaladt a világból. Most egy labilis idegrendszerű emberről beszélünk, egy beteg emberről beszélünk. Igen. Tessék? Igen, mondhattuk azt is. A betegségének mi a neve? Bipoláris. Mióta tart. Egy éve. Amikor előzőleg eltűnt, akkor meddig jutott? Ö, 30 évra töltött a szabadban kérem. Hogyan jutott vissza? Megtalálták. Milyen állapotban? Mm, ahhoz képest jó állapotban. Ennek mennyi ideje? Hát több mint egy éves. Volt-e bármi előjele annak, hogy ismét erre akar menni? Nem. nem. Nem, Az az orvos, aki kezelte, vagy pszichológus, vagy pszichiáter, mivel biztatta? Ez a gyógyulás esélyével biztatott ez a kezelés, vagy ez legfeljebb karbantartásra volt elég? Egyik oldalról a karbantartás esélyével, a másik oldalról azért a gyógyulásra volt kiszárva. Ez a közel 28 vagy 30 éves ember egyébként foglalkozott valamivel, vagy a betegsége megakadályozta abban, hogy hétközele? Nem, ő abszolút aktív életetért, Mi volt a foglalkozása? Mi van a foglalkozása? Kertész. Azt legyen szíves elárulni, hogy tegnap óta, amikor eltűnt, hol mindenhol keresték, illetőleg mit gondol, hol lehet a valószínűsége annak, hogy feltalálják, hogy egyáltalán ilyen valószínűség létezik? Nincs semmiféle gondolatunk, egész Budapestet végig jártuk a budai hegyeket. most már vidéki városokban és falvakban is voltunk olyan útvonalak mentén, amiről azt hisszük, hogy esetleg arra felé elindulhatott. Maga a búcsulebele az elolvasható, vagy felolvasható? vagy a Nem, nem akarjuk felolvasni. Értem, de abban öngyilkosságot emleget? kérdezem még egyszer, hogy abban öngyilkosságot emleget? Igen, igen, igen én válaszoltam rá, hogy igen. Akkor nem lehetett hallani. A rendőrség is keresi? Igen, természetes. Falragaszokon, ott az otthonuk igen. környékén, amiben az van, ha valaki látja, akkor szóljon neki, vagy ha ő maga látja. A telefon számot adtunk meg, azonnal jelentzenek. A rendőrség mit mondott? Keresik. Mit tudok még tenni? Hát, hogyha ezt a rádióban, adásban... De mindez adásban volt, tehát ön... ön... <gül> ha ebből csinálnak egy olyan hírt, amit le tudnak adni, annak nagyon örülök, ha többször meg is műszi. Jó, tehát azt mondja, hogy ezt a mostani beszélgetés vagy ennek egy részletét, hát ha nem is örülde, mert ez egy szomorú dolog. Igen, nagyon megköszönném, mondjuk úgy. Telefonszám is szerepel ezen a igen, igen, van egy telefonszám megadva, amit mindig felveszünk. Jó, akkor ezt legyen szíves, mondja be. Pillanat. 0630 62 48 287 Holnap reggel én fölhívom. Rendben. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Viszont hallásra. Köszönöm, viszontlátásra. A Kejfel Jancsi reggeli adását halljátok. Most éva beszél az előbb, már hívtam önt. Köszönöm. Tessék? éva beszél, az előbb hívtam önt. Szeretném közölni mindenkivel, aki szerette. Gábor Miklós halálának holnap lesz a fordulója. 95 éves lenne. Köszönöm szépen. Ön a felesége, ugye? Igen, volt Sévó. Hadd mondja meg önnek, hogy az ön férjéhez való kötődésem az alapvetően talán nem lesz félreérthető, a barátnőm révén van, mert ő egy egészen elvadult rajongója volt az ön férjének. Köszönöm szépen, Csókolom. <gül> azt kérdezem öntől, hogy... Sánlálom, mert, hogy már nem barát. <gül> azt kérdezem öntől, Igen. hogy uh, megnéztem a Wikipédiában, hogy uh, ugye a halálai fordulójáról van szó, hogy uh, ugye nekem egy uh, édesapám, jut az eszembe, hogy ön... ön tehát, ugye alapvetően születésnapokat szoktak emlékezni, amikor ön a halálának az időpontját említi, akkor ez az, az elvesztésével vagy mivel van kapcsolatban, mert az ember ugye a halára ebben a formában, de most magamból indulok ki, nem szokott visszaemlékezni, de elnézés lehet, hogy rosszul teszem, amit mondok. Hát mások vagyunk. Mások vagyunk. Én ez. Kivéhezetlen állapotban tartom, amióta nincs, úgyhogy természetesen a születésnapját, a halálai fordulóját, a temetésének évfordulóját számon tartom. Ettől nem tudok megszabadulni. Ez 16 éve volt, jól számok? Tessék? 16 éve volt. 18. 18 nem, 16, 16, 16, igen, 16. Most 95 éves. No jó, hát ennyi. Csak azért szóltam, hogy aki szerette őt, aki mint a volt barákozéje, Imádta, ha így lehet mondani, hát szerintem a magyar legnagyobb hamletje volt, de hát mindig a hamletre emlékeznek, hol egy zseniális színész volt, nem csak hamlet, hanem Shakespeare negyedik elég a szóval ö, ö, ö, sajnálom, hogy már nincs ennyi És ön. ön hogy van? Azt kérdezem, ön hogy van? Én ezt hallom, és nem válaszolok rá, mert nagyon hosszú nem jól <gül> nem jól. Hát azért én is benne vagyok már okorban, de e, tulajdonképpen jól lennék, ha nem lennének ilyen erős fájdalmaim. Fél remélem, hogy magát elkerüljük de ezek az ígyületi bántalmak, ezek elviselhetetlenek, és időjárástól abszolút függőek, úgyhogy erről inkább ne beszéljünk. De hát élek. <gül> Soha más is már. Ön hány éves? 81. 81. És a férje hány éves volt, amikor meghalt? Ő nem volt 81? Nem, nem. 79 volt. Jövőben ja, 79 volt, és egy év múlva lett volna 80, és hát ezt nem tudta megválaszni. 14 év körül különbség volt köztünk. Megtisztelő, hogy ezt elmondta. Valami, badar, valami badarságot nem fogok mondani, csak azért, hogy mondjak valami badarságot, jó? Így már eddig, eddig is mondott egy párot, de hát megbocsátom. De alapvetően mi volt a legnagyobb badarság? Hát, hogy az ember nem szokott emlékezni, csak születésnapra. születés miért, miért? Hát az elvesztés nem, nem a legnagyobb baj az ember életében. Magamból indultam ki, tehát euh, akkor ezt a badarságot vállalom. Okay. Jó, csókolom, köszönöm szépen. Rá, cigány, megittad az árát, ne lógasd a hiába. Mit ér a gond kenyéren és vizen? Tölts hozzá bort a Mindig így volt a -e világ élet, egyszer fázott, másszor lángal égett. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűlt bot, szív és pohár tele búval, borral... Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal! Véred forjon, mint az örvény árja. rendüljön meg a velő agyadban, szemed égjen, mint az üstökös láng, húrod zengjen vésznél szilajabban és keményen, mint a jégverése, oda lett az emberek vetése. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűlt vonóból bot, Szívés pohár tele búval, borral, úzrá cigány, ne gondolja gonddal, tanulj dalt az engő ivatartól, mint nyög, hordít, jajga, sír és bömböl, fákat és hajókat tördel, életet folyt, vadat és embertől, háború van most a nagyvilágban, Isten sírja reszket a Szent Homban, húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, Mikor lesz a nyűjt bot, Szív és pohár tele búval, borral? Úzd rá, cigány, ne gondolja gondol! Ki volt ez elfolytott sohajtás? Melyőből, sír síre vadróanadban? Ki az ég voltozatján? Mi zokok, mint malom a pokolban? Hulló angyal, tört hív, őrült lélek, mert haddok vagy vakmerő remények, úszd! Ki tudja meddig húzhatod? Mikor lesz a nyújtonóbul bot, szívés és pohár tele búval, borral, úszdrá cigány, ne gondolja gonddal, mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vadkeserveit, gyilkos testvér botjazuonását, és az első árvák sírbeszédeit, a kesejnek szárnyacsattogását. Prométheusz halhatatlan kínját, Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, Mikor lesz a nyűjt bot, szívés és pohár tele búval, borral, Húzd rá, cigány, ne gondolja a gonddal, A vakcsillag, ez a nyomorú föld, Hát forogjon keserű levében, S annyi bűn, szenny, Ábrándok dühétől, Tisztuljon meg a vihar hevében és hadd jöjjön el Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűlt vonóból bot, szív és pohár tele búval barral. Húzd rá, cigány, ne gondolja a gonddal. Húzd, de mégse hagy végét a húrnak. Lesz még egyszer ünnep a világon? Majd, ha elfárad a vészharagja, és a viszály elvérzik a csatákon, akkor húz meg újra lelkesedve. Isteneknek tegyék bennekedve. Akkor vet fel újra a vonót, és derüljön Zordon homlokot. Szűd, teljék meg az örömborával, húzd, és ne gondolj a világ gondjával. A Kejfej Jancsi reggeli adását halljátok. Jó reggelt kívánok! 2014 július 2 második a szerda van, fél kilenc múlhatott néhány perccel, most pedig hallgassák meg azt a beszélgetést, amelyet Lobelbein Norbert fesztivál szervezővel, apukával és egyáltalán faktummal készítettem tegnap, annak kapcsán, hogy... A 23. remélem jól emlékszem, 23. volt fesztivál, kedden nyitott a kapuit, de ma van a normális első napja, vasárnap meg lesz a plusz első napja, Magyarországon már csak ilyenek a fesztiválok, van nekik első nap előtti napjuk és az utolsó nap utáni napjuk is, ez az életre egyébként nem vonatkozik, egyébként is minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ne felejtsd Zsolt, hogy mindig magamra egy szignált kérek, mert a Magyar Rádióban megtanultam, hogy az ember saját magára nem beszélve. Köszönöm. A Kejfel Jancsi reggeli adását halljátok. A következő perceket az Akvárium Klub támogatja. egy Norbert van a vonalban, és ha július eleje van, akkor volt hagyadik? 22-dik, szia János, köszöntöm a hallgatókat. Hol vagy éppen? Éppen anyukámmal, Sopronban. Akkor nem a helyszínen, hanem tőle pár kilométerre. Nem túl messze a még fönt voltam a helyszínen, annak köszönhetően, hogy a szüleim pontosan csak egyesre jelme érde ezért természetesen, ha akkor itthon alszom, hogy itthon vagyok, mondjuk ma már amit itthonról a e, az közeli szállodába, mert hogy nagyon sok vendég hozzánk is, úgyhogy át kell adni a helyemet, de egyébként e, ilyenkor itthon vagyok. Bátyád? öccséd, mindig kavarom. Bátyám, Lesz. bátyám is kint volt már tegnap este, és hát nagyon várja is a fesztivált, ezt sokonban, te biztos alátszalmasztod megérezni, és fogod ezt, hogy meg egy ünnepnapként tartják számon, most már a fél éve nem tudok úgy hallani, hogy ne azt érezetni, nem hallanám a városiakon, hogy nagyon várják ezt a pár napot, és szerencsére a tegnap előtt ki tegnap az éjszakai esőzés után gyönyörű szikrázó napsütésre ébredtünk ma, úgyhogy igen, és a hangulatra számítunk. Ugyanazt érzed, mint 1, 2, 5, 8, 10, 12, 16 évvel ezelőtt? Nem. E, azért sok minden változik. Pont tegnap este beszélgetünk a Fülivel arról, hogy, hogy azért nagyon sok mindent nekünk tudom, nem erre irányul a kérdés, de talán benne lesz a, arra adott válasz is. E, nagyon sokat kellett azon a téren tanulni, hogy lehet bizonyos dolgokat elengedni vagy, vagy delegálni. Arról szólt azért egy, egy voltozása az életünkben, hogy megérkeztünk egy kéttel korábban, kint a helyszínen egy faházban laktunk, és, és éjjel-nappal e, dolgoztunk, és mindenre azt figyeltünk. Most már köszönhetően annak, hogy egy nagyon profi csapat dolgozik, mert így, e, igazán megtehetjük azt, hogy, hogy csak, csak azért szalad az ember az építési munkálatok alatt a, a helyszínen hogy megnézze, hogy van-e olyan, amit máshogy építene, vagy amit szerintem úgy épülünk kellene, e, de, de amit a profi csapat, hogy hogy már nekünk nem kell minden ott lennünk. Uh, nyilván érzetben, hogyha erre irány volt a kérdés, és már egy 22. volt, fesziáll, mint egy első, egy ötödik, vagy egy tizenötödik akár, de, de azért azt, azt őszintén mondhatom, hogy hogy nagy szerelmünk mai napig az összes fesztiválunk az a hogy ebbe teszünk bele minden napra. Ennél, ennél jobb pillanatban nem is lehetne feltenni jövőre ezt, nem lehetne feltenni ezt a kérdést, mert hogyha találkoznál egy 18 éves fiatalemberrel, akkor jön magaddal, 22 évvel ezelőtt ugye pont 18 voltál, hogy... Már 23 évvel ezelőtt, és 18 leszel majd 2015-ben, úgyhogy uh, ennyiben mégsem jó a kérdés, de most nem bonyolódnék bele hirtelen, hogy azzal a 18 éves fiatalemberrel, ha találkoznál, akkor, akkor az milyen érzés lenne? Mm, hát furcsa lenne, igazából nehéz előszörzni a mostani, mostani eszemmel, ha mondhatom így, mm, mm, mm, találkozni a 18 éves magammal, Azért furcsa módon a mai napig eszembe jutnak azok a pillanatok, ahogy a jutott hogy szűnbe jutott, hogy, hogy indítsunk egy fesztivált a, a városban. Egértem más, tehát manapság már úgy gondolkodik egy szervező, aki nem csak mi, hanem úgy látom fiatalabbak is, akik mondjuk egy tervezésbe vágják a fejtélyüket hogy az a hosszú távú terveik vannak, és, és valami azt szeretnének csinálni, ami már van. Annak idején így... hogyan találtatok erre a helyre, bár ugye az első alkalom még nem is itt volt? Az első kilenc vagy tíz fesztivál az a sportsalmaban vagyok uh, Sopronban, és igazán leginkább annak volt össze mert ennek az ötletnek a megszületése. mi a szülőzóival korábban is sok mindent felettünk, ami fesztivál volt, egynapos koncertek meg mulika városban. Másrészt azt láttuk, hogy, hogy akkoriban 90-es legelején csak a hírek érkeztek hozzánk, hogy Budapesten milyen Pesdő fesztivál, illetve élet kezd kialakulni a napnak fesztiváltól a fekete lyukon át a az és ez, ez, ez, ez, ez nagy hítség, vagy vagy mondjam, az az érzés volt bennünk, hogy ezért szeretnénk ott lenni, ha tehettük ott, itt voltunk ezeken, de szerettük volna megmutatni itt a városban a barátainknak. Meg a a, a lövélkempingre a... hogyan tettetek szert? A lövélkemping az a egy olyan helyszín volt korábban, ahol mindig május elsőjéket, meg azelőtt a egy találkozó itt tartották, úgyhogy egy, egy ismert helyszín volt. És akkor, amikor 2001-ben már azt láttuk, hogy a fesztiánnak a korábbi helyszíne az alkalmaznak, nagyon sokan járnak már Sotomba, annak ellenére hogy tovasszal szerveztük a fesztián, akkor gondolkodtunk két helyszínen. Egyik a fertőtó volt, ami, ami felmerült, aminek uh, rengeteg szépség, mert, uh, infrastruktúrális szempontból um, már akkor sem volt alkalmaz, ahogy egy néhány ezeres tömeget akár fogadni tudjon. A campingben viszont uh, Szerveztük már korábban is ilyen olyan kisebb rendezvényeket, és azt láttuk, hogy, hogy az alkalmas lehet arra, hogy, hogy lebonyolítsunk egy festőket. Ezt a népek viszonylag, viszonylag kevesen tudják, de ez technikailag fontos, hogy ti ezt a területet egész évben bérlítek. Igen, az első időszakban még a tulajdonostól bérelt egy sofa-mivelalkozást, és mi tőle bértük. Aztán, amikor már nagyobb híre volt a festő és és lehetett látni, hogy, hogy mi talán jobb gazdák lehetnénk, akkor felkérhetett minket a helyszínnek a tulajdonosra, hogy neki egy sokkal jobb helyzet volna, hogyha semmi egész évben foglalkoznák ezzel a kempinggel, ami nekünk nyilvánvalóan egy nagy teher, hiszen mi valóban csak... Az fel sem egyébként, hogy a Volt Fesztiválon kívüli időben ott valamilyen programot szervezzetek? Szemelőtt próbálkoztunk vele. Néhány évvel ezelőtt kb. 6 évvel egy ott ingatlan, egy névátó helyet... A, egy helyi vendéglátósra közösen felújítottunk, és egy, egyfajta olyan szabadtéri helyet próbáltunk beindítani, amilyenből Budapesten nagyon sokan rendszeres a programokkal. Furcsa módon annak a zaja, a volt annak, mint amit egy volszer produkál, de azt nehezen viselt a város a szpénatok alatt pokrányossával nagyon sokkal azt érkezett, úgyhogy egy év után a szabba kelletvegnünk. Mi lesz ezzel a területtel Noresz három év múlva, hiszen a szerződés ennyi időre szól? A, a, a, a szerződést bármikor meghosszabbíthatnánk, hiszen a, a területnek a tulajdonosa egyre örül, hogy egy jó, hely előtt lát, mint mi vagyunk, ugye Natura 2000 miatt Igen. lehetünk az ideje egy még évig, még a mostani helyszínkon. E, folyamatosan keresésben vagyunk a városvezetőivel. Aztán kizárt, az kizárt, hogy ez meghosszabbítható legyen? Hát én azért hiszek a csodákban, annál is inkább, mert a sokomiként meglelősen jól is a várost és környékét, az nem mert föl bennünk, hogy elvigyik Sopronban a fesztivál. De valójában ez a három év, de ez most mire vonatkozik, hogy de egy pillanatra, ez a három év, vagy illetve az az öt év, ami annak idején megköttetett, az mi alapján jött létre, hogy az ottani növényzet az ennyi időnként tud megújulni? Mert én ezt nem értem, de biztos benne van a hiba. Én, igazán Idégy Zoltán államtitkáról, aki tavaly eh, nagy segítségünkre volt, ezért nem szeretnék kérdeztető lenni, de a sajtotájékoztatóban, amikor ezt ötletparantálta nekünk, ezt többen kérdezték tőle, hogy, hogy nem, hogyha hogy akkor az miért nem négy, vagy miért nem nyolc. Eh, ő erre azt választotta, hogy öt évre tudta ezt megmutatni, és, és továbbiakban biztosan új helyszín kell eh, tehát arra nincs úgymond egyetlen válasz, hogy miért öt de én valóban hiszek abban, hogy, hogy, hogy valamilyen megoldás talán született néhány év múlva. Még ennek ellenére nem akarunk felelőtlenek lenni, hogy keressük a, az új helyszínt, de, de azt látom, hogy igazán ideális helyszín nem nagyon létezik. Egymerül felfolyamatosan a párnő európai pikniknek a, a korábbi helyszínen pusztán, ami nekem bárkodál szívemhez, de azt gondolom, hogy a helyszínként közel nem annyira ideális, mint a mostani. A pán-európai piknikre, tán szombaton délután fogtok emlékezni. Így van, talánként az egész fesztivál alatt, mivel 25 éves évkodulót kodolók mindent idén, jelen lesz az a téma a fesztiválon, de a szombati nap az, amikor a városvezetés egy pikniket szervez, vagy tartal volt fesztivál helyszínén. Talva ezzel természetesen a piknikre, de ez egyben egy gesztus is a város részéről, hisz. Boglásban főz a polgármester, maga a polgármestereknél ismert többen, akik a fesztiválozókat látják rendégül. Mennyire lehet arra számítani, hogy a fesztiválozók a kettőt össze tudják kötni? Tudják, hogy miről hm. van szó. Beleértve, hogy talán lehet segíteni, lesz fotókiállítás egyebek közt mondjuk a fényképeivel? Igen, ezen a napon, szombaton úgy mondja, hogy kifre vagyik ki, hogy ezt a kiállítást, ahol ezek a jövesapámnak a nem csak piknikhez kapcsolva, hanem 25 évvel az eseményekre utaló képei lesznek láthatóak. E, azt már én is látom, hogy... hogy ez uh, hol lesz? A, a, a, a fesztiválon, mikor e, egy borfesztivál. Negyedben. édes egyébként állandó kiállítása, most apróban nincs? S apróban nincs, de a piknik helyszínen igen, ott, ott kint, kint vannak a fotói folyamatosan. Kérdés, a változó, én is látom, hogy egy mostani 25 évestek. Nagyon nehéz elmagyarázni, hogy nagyon sokkal van ugye ilyen szempontból, hogy kultikus helynek mondható maga a lővérek vagy a fesztivál helyszíne is, hiszen vannak olyan fotók, amelyeken a Vassúgygöny látható a fesztivál bejáratát, mondjuk 200 méterre, úgyhogy nekem ez egy fogalmat úgy érdekes helyzet ott fesztiválozni, ahol, ahol korábban hatalásá volt és, és Vassúgygöny. De, de az látható, hogy egy mostani 20 évesnek én, nem a csillan felhasználására erről, erről mesélünk. E persze azért lenne, az ő hogy lesz aki kíváncsi, hogy ez Azt írják, akik már látták, hogy maga a látványvilága a fesztivál helyszínének egészen más lesz. Azt mondják, hogy nem lehet rá is a korábbi fesztiválokra, mármint a helyszínre, miközben maga a helyszín ugye az ugyanaz. Ezen mit kell érteni? Igazából arra viszonylag nagy hangsúlyt fektettünk az utóbbi években minden tesztiálunk esetében kivált kép a Szigetnél, de a maga léptékében azért a portnál is igyekszünk megtenni, hogy ne csak az történjen, amit mondjuk én most egyre többet látok a külföldi tesztiálokon is, hogy jó koncertek vannak és a körülmények semmilyenek. Mi infrastruktúrában is fogunk arra energiát és pénzt is sokat tölteni, hogy, hogy olyan mellékhelységek legyenek, ami ami kultúrát megmondható, de az egésznek a látványvilágát próbáljuk úgy átalakítani, hogy a közönség, ha jön, jön meg a fesztiválon, akár nappal, akár éjszaka, mindig érje valamilyen olyan vizuális élményt, amit ami érdemes lefotózni, ami megmarad benne. Itt végvetítésekre gondolok olyan építményekre, amelyek erre a néhány napra épülnek fel, de mondjuk hetekig építik őket, bejáratnál lesz egy 16 méter magas robot, ami fogadja a vendégeket, mert a helyszínen lesznek olyan installációk, amelyek, amelyek azt hiszem, hogy... Akkor az tehát, index egy méter egy... tévedett, de nem is, hogy ennek van a legnagyobb jelentőség. Ez a robot, ez de mit... Az értem. Ez, ez a robot, ez mit ö, szimbolizál? Ezen nincs semmiféle olyan, olyan mögöttes gondolat, ami, ami egyetlen néha volt, miért a robotokról szól. Az mindig is jellemző volt ránk, Főleg a volt esetében, hogy valamilyen szintén játékosak próbáltunk lenni a festiál arculatában, programjában és egyéb arculati elemeiben. és egy Pár év ezelőtt jutott eszünk be az a játék, hogy a, azt hiszem, hogy gyerekként a robotokat majd mindenki szereti vagy szerette. Ez egy olyan hálás téma, amivel nagyon sokat lehet játszani közönségnek. Például szállítunk ezer darab kartondobosztáj, de egészen nagy robotokat gyártani, aki ma robotnak öltözve érkezik, tehát azokat az első kétszáz vendégetnek hívjuk egy vacsorára. Ez mind olyan, mondjuk úgy, nem, akarom, nem akarom programként definiálni, de mindenképpen egy olyan elem, ami, amit azt hiszem, hogy nem csak mi, hanem a közönség is szeretni fog. Ha lehetnek olyan látvány elemeink, amiről talán szintén a index anyagban lehet uh, hallani vagy látni, uh, épült egy hatalmas, egy 16 méter széles, és kis főméter magas sopron, Buda, sopron is volt felirat, uh, ami fehér, már ott van a helyszínen, és ma érkezik hat kortárs művész, kis, kis tivitő, azzámból csinált, a a Hon csúcsi Szulcsik József, Mostmaka, Sós Nóra és, uh, és Györi Marci, akiknek az a dolguk, pontosabban ez a maguktól, hogy a ideál, alatt ezeket a betűket ők megfestik, átalakítják a saját e, művészeti, művészeti, világ, művészeti világuk szerint. Ez egy szinten olyan látványjában, a helyszínen is azt hiszem, hogy szerethető lesz, de a városban utána ezeket a betűket elhelyezzük, és gyakorlatilag egész évben áthapogás. Amit korábban az ámba is csinált, ezek a tárgyak ezek hol láthatók? Hol lelhetők fel? Körülbelül három-négy évvel ezelőtt találtuk ki a azt, hogy... Valamilyen nyomot jó lenne hagynának sopromban azok a világok, akik járnak nálunk. És akkor az öcsi ötlete volt az, hogy mi készítenénk olyan közterületi popokat, székeket, amelyek nem csak látványosak, de ki is lehet próbálni. Tehát, hogy igipopnak ajándékozunk egy ebzámbó alkotást, egy széket. Szeretségre azt nem mondta, hogy ezt haza is a de beleült, leszünk képesztettük vele, ahogy öcsifogálva fertőtött igipoppal ez a szék. Utána ezt a széket a városnak és ma már 21 darab ilyen szék van a városban, ami, ami ha megérkezik valaki, mondjuk mások vonattal, vagy bármivel, három olyan, pontosan négy olyan csomó pont van, ahol ezek a székek elhelyezésre kerültek. E, nagyon szeretik az erre járók leszre látom, hogy, hogy benne innek és, és fényképezkednek. E, Idej végül a Tiennel a város elnevezésünk. A projektünk is egy még idén ilyen A Petőfi rádióval való együttműködés keretében mi mindent lehet hallani majd a Petőfén, illetőleg a Telekommal való együttműködéssel pedig e, e, webkamerákon lehet mely koncerteket is hogyan követni? Erre egyre több olyan van, ahol azok is be belepillantatnak a fesztiválunk, látad mondjuk otthon maradt anyukák, vagy azok, akik innyitjadra néznék a, vagy szeretnék belepillantani, hogy mit a, a fesztiválon. Egyrészt két olyan színpadunk van, ahol, ahol live t élőközben zajlik uh, és a New Stream és köszönhetően. Uh, a tegnapi eredmények alapjának 40 koncertre kaptunk engedélyt a zenekaroktól, azokat fogjuk élőben közbeníteni a ahol fesztivál oldalán és frigyóniány oldalán lesztek ezek láthatóak. A Pettőfi Rádió ma egy egész napos bevezető programot tart, holnaptól pedig egy nem már felépült a stúdió, hogy minden közvetítik az adásukat. De hát van egy olyan egyéb platform vagy terület, ahol ahol a közönség maga is úgymond közvetített üzenetet, vagy közvetített a fesztiáról, és Instagramon, Facebookon van, most már most az volt, val az egyébként feszti. is együtt, kell, egy, együtt működtök, majd a jogdíj felől nem érdeklődöm, hiszen ez megint egy olyan volt, ahol tán a fellépők is majd félszemmel a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseire fognak sandítani. Ilyen már előfordult néhányszor. Igen, az mindig egy, egy jó esemüliam, Fesztuálom életében, amikor, amikor egy kis komolyabb elődöntőt uh, a helyszínenet végignézni, az mind a volta, mind a Balaton egy de idén, idén is az lesz. Úgyhogy ez készülünk, van egy olyan helyszín, ahol... ahol uh, a a Balaton készül... Sound-ra áthúzódik a VB? Igen, Balaton sound lesz a szajolt van a döntő. Igen. Hát, két, két hozzá nem érte beszélget, de úgyhogy jövő vasárnap lesz a döntő. Uh, amikor, amikor még tart a Dalton utolsó napja. Itt így van -e, de én úgy tudom. Hát arra emlékszem, hogy négy évvel ezelőtt komoly konkurenciája volt a koncertnek a végőközvetítés. Különösen a... most az idő eltulódás miatt nem tudom, mikor lesznek a mérkőzések, de hát mindenféleképpen egy időben a programokkal. Hát, azért különösség egy jó része azon túl, hogy, hogy belepillant a mérkőzésekbe, vagy, vagy a VB eseményeibe, azért, azért nem meg csak nézni érkezik hozzánk, de az biztos, hogy népszerű egy ez meg azt is látjuk, hogy a felvédősztárók rájderében is mondjuk 10-ből nem szeretne azt, hogy szeretnél az, azért, az nem, azért az nem kevés. Azt mondjad meg nekem, hogy ugye az ismétlés pillanatában ez már múlt idő lesz, de a volt az ma vette kezdetét, illetve ma veszi kezdetét július 1 kedden. Igen. ma a mindenget kettővel hirdettük a kapunyítanást. Azt is az felelően az a tervét, hogy nem meghívott bár azért elmondom, a testet, hogy szemületes most most indulás az már is. hiába tudjenek, hogy szeretnénk egy pár órával korábban kivitni annak érdekében, hogy, hogy ne alakuljunk ki túlságosan hosszú sor, hogy a a csomagátvizsgálások miatt nagyon hosszú órát kiváltanítani minden évben arra, hogy végre bejuthassanak az önsegvehelyszínre, ezt próbáljuk egy kicsit meggyorsítani. Lehet-e már tudni a jegyek a... Alakulásának függvényében jó mondott, hogy az Arctic Monkeys-zal nem jártok úgy, mint a sziget járt Prince-el. Hát úgy azért biztosan nem járunk. A, nagyon nagy az érdeklődés itthon is külföldön is, uh, megszáll a legtöbb napi jegyet uh, erre a napra adtuk el. Uh, azért arra mindenképpen azt látom, hogy szükségünk van a következő öt napban, amíg még, még jegyet lehet kapni erre a napra, és meg a feszületedikhoz programjára, hogy uh, hogy a külföldi érdeklődés és az érdeklődés is, ami, ami mondom erős volt jegyelővételben is, az, az még itt a helyszín testet mondjuk egy vásárlás formájában. Én továbbra is hiszek benne, hogy ez meg fog állni a lábán. Jók az előjelek, de azért ez egy rendkívül költséges, költséges nap ahhoz, hogy hogy ez így eh, elsőre eh, egyértelműen jól sikerüljön, de, de nagyon optimista nézünk elébe, hiszen ezért ez egy óriási hír volt a mai napig, azt látjuk külföldről, nem csak a környező országokban, hanem messziről is érkeznek hozzánk eh, jelzések, kérdések, amik utalnak, hogy ha nem is ezrével, de azért szándával még távoli országokban is ennek is feltenél erre a napra Magyarul, hogy egyelőre még a megtelt táblát a kis Tibinek nem kell megfestenie? Azt még nem kell. Ezek napi hány eh, szabad jegyet jelentenek, anélkül, hogy műhelytitkokat árulnál le? Hát nagyjából a festőnek a befogadó képessége egy napon az 25 ezer fő, ami nyilván nem csak napi jegyeseket jelent. Korábbi években nagyjából 12-15 ezer körüli bérletet eh, adtunk el egy-egy napra, tehát ez az azt jelenti, hogy 15 ezer közötti eh, napi jegy. Az, ami, ami beengedésére képes a fesztuál. E, azt is látjuk, hogy a e, bérleteseknek egy jó része vasárnap hajnalig váltott ki egyet, tehát vasárnap hazamegy, viszont az is látható, hogy, hogy egy nagy kicserülő, kicserülő, kicserülő, kicserélődés fog történni ezen, ezen a napon, mert hogy e, majd ugye annyian viszont erre a napra a váltottak. amiatt van, mert, mert hogy egyébként az alapbérlet az vasárnapra nem jó. Így van, gyakorlatilag egy plusz nappal toldottuk meg a fesztuálát, Eh, ami nem csak az Átik Manti koncertje, hanem az a Sztesszink magunkon is eh, egész nap zajlanak a koncertek és programok, kis csillag, vasúti, sok mindenki játszik ezen a napon, akire a közönségünk kíváncsi lehet, eh, viszont sokan azt gondolták, hogy hogy négy napról, a mai nappal együtt öt teljes este elegendő számukra. Hát beleértve ugye, hogy mind akik szállást foglaltak, azok ugye eleve vasárnapig számoltak, mert ugye a volt Festival rajongói azok évekkel korábban már elkezdik a lakhatási körülményeket szervezni, leszámítva a kempinget, és ott ugye ők eddig szobatészakával számoltak utoljára. Így van, viszont ebben nagyon rugalmasak voltak a sokmányi szállásadók. Lévően egy vasárnapi nap azért júliusban, um, kevés volt tehertházas, vagy volt komoly érdeklődés, úgyhogy egy nappal aki meg hosszabbítani, az minden gond nélkül megtehet. Az Arctic Bank ez egyébként egy akkora anyagi tertétel, ami miatt a struktúrát már, mint a bérleteket, a jegyeket, azokat ilyen mértékben kellett átalakítani? Olyan szempontból mindenképp, hogy ez egy véletlen, mondjuk úgy, hogy nem is túl szerencsés, hogy nem festiál, a nappal esik ez a pontját, hiszen, hiszen egy szombaton biztos, hogy könnyebb volna mondjam a vendégeket csalogatni egy ilyen programmal, viszont a normál jegyáraink mellett nem is tudtuk volna megvalósítani. Azért azt érdemes látni, hogy, hogy ez e pillanat, ugye azon túl, hogy brit a talán legfontosabb a brit zenei fórumban, de zenekarának választották őket. Ezen túl azért érdemes megnézni, hogy a világon milyen fesztiálok van a fő fellépők idén. Tehát mindenképpen az első támú nevek között, mert az első ötben most menne van, akik a legfontosabbak a. a idő Honnan jönnek? Fesztiáról. A Roskile Dániából. Ahol egyébként szombaton, vagy péntek lépnek fel? Ha jól elég pénteken, péntek, vagy nem, lehet, hogy szombaton is másnap nálunk vannak, ezt most sajából nem tudom, sajnos. Végül is ennek a tanúsága fogja megadni azt, hogy érdemesebb plusz egy nappal meghosszabbítani máskor a Volt Fesztivált, vagy ez nem mérvadó? E, alapvetően ezt nem terveztük, e, mi ezt a négy, négy nap plusz egy este verziót a kipidálisnak. Igazán a kísértésnek nem tudtunk elválni, amikor, amikor azt láttuk, hogy erre egy kicsi esély is mutatkozható vagy egy ilyen zenekart mi a Volt Fesztiálra megszerezzünk. Még csak az sem más szemlékunkban egyébként a jövőben, hogy ilyen méretű, vagy ilyen, ilyen nagyságrendű költséggel járó produkciókat hívjunk a Volt Fesztiálra. Egy ilyen rendes népvándorlás lesz akkor vasárnap, mondván, hogy nagyon sokan felkerekednek, mások pedig akkor fognak érkezni? Így van, abban tudjuk a közönséget, a lehet akkor minél korábban Uh, próbáljanak elindulni azok, akik már nem maradnak a napon. Ez egyébként általában működni is szokott. Tehát, ez nem lesz népszerű, a... no, ez azért azt, azt előre lehet látni. Melyik rész? Hát, hogy minél hamarabb induljanak. De ez, ez a kontaktatom, hogy előkülönösebben nem kell senkit úgítani, az a tapasztalatunk, hogy amikor eleve ugye normálisan a vasárti véget a végetére a reggel tízre gyakorlatilag gyűrül a, a kentén, mert ezért mindenkiben a a honvágy és a szeretném elérni a vonatot érzés benne van, tehát senkit nem kell azért muszogatnunk, hogy, hogy induljon el időben. Fületlenül attól, hogy mondjuk Hajnali Buliznak az a tapasztalat, hogy szinte senki nem marad már a helyszínen, aki, aki úgy tervezte, hogy hazamenjen. Aki mégis, annak semmi akadálya nincs, hogy akár a korté a helyszíne maradjon, mondjuk délig lehet a festő területénk fesztül elhagyni a helyszínt, Délt követően pontosan a okok miatt egy kicsit kerülni kell, de, de erre minimális. A szín... látok, hogy sem maradnának? A színpadok száma ugyanaz-e, illetve mennyire lettek átnevezve, nem, nem kaptunk SMS-t, uciek ezek szerint a VB-vel kapcsolatos információit helytállóak vagy nem megy az adás az éterben. Vagy <gül> nem <gül> megy az Igen, ez is De az internetesek azért szoktak követni bennünket. Vagy senki nem hallgat bennünket, csak ketten beszélgetünk. Szóval, uh, hogy a színpadok azok mennyire ugyanazok, vagy a nevük változott? A nevük is változott valamelyest, és egy kicsit azért mindig valami változik, de, de óriási forradami változásokat azért, azért nem tervezik, nincs is ezen Ez a, a Robur szám. Sound System és Robur Bistro az mi? Ez egy olyan produkció, hogy pár évvel ezelőtt ismertem meg azt a társaságot, akik vásárolták most már összesen három robúr névre hallgató autót, amit gondolom, hogy a hallgatóit is jól ismernek a mostanáig 20 évesek, talán kevésbé. És e, a, arról beszélgettünk velük, ezzel járják ők az országot, hogy volna eddig a mi tesztelénkre is eljönni, és tulajdonképpen egy, fogalmazunk, hogyha egy robót e, építettek, főleg, úgyhogy az egyik robúr. A háromból egy kocsma, a másik egy dj volt, a harmadik pedig szállítja a vendégeket a, a, a és a fesztivál között. Egy nagyon látványos e, helyszín ez a fesztivál, amikor jöttem hazafelé e, vasárnap sok pomba, akkor kapu városának mutatom össze velük, e, Amikor hazaértem néhány óra múlva, ők is megérkeztek, hiszen ez egy 70-nek közlekedni nem egy. Nem egy egyűen uh, mehet nekik, de, de nagyon nagyon szép És ez a Rizangyalos tag, amit nem is tudom, hogy tagnak kell ejteni, vagy ti a gének saját színpada és kocsmája, hogy micsoda? Ez tagnak kell ejteni, ez a produkció az arról szól, ezért hilják tagnak. Ez olyan beszéltet ember, akit sok ezer jelentkezőből vállalkoztak ki a Rékonyakorszokat aki képviseli a márkát, és járja az országot, és bármikával kívül a kocsmákban, meg mindenféle fesztíválok az embereket a tag. Az ő színpad az nagyjából arról szól, mint más nagy színpados koncertek után túl a zene. Sok az feljelző. akvárium színpad az volt korábban, vagy most melyik színpad lett az akvárium színpad? Volt, a 3. -a színpadtól a ez mire hallgató a színpadunk volt, Egy csak átkerettelődés történik. De a színpad az e, És ugye fellépők a nagy színpadról nem csak az akvárium színpadon, hanem ígéretnek megfelelően, nem is közvetlen az Arctic Monkeys előtt, de a nagy színpadon is, ugye a Méri Pop Kiss vasárnap, és mások meg máskor. Igen, hát a mai nap, furcsa hogy kimondani, hogy a mai is nap az arról szól, hogy a nagy projektünknek a első helyezekben itt a fesztivál, az egyik nagy színpadig gondi után fél hattól, vagy este fél hattól sorban jártanak ők ugye a mélyi poplíciáció mint, mint headliner a 2012 egy tájban. Egyébként a megsípad részrevé közül azt kell mondjam, hogy szinte mindenki jelen lesz a festi, van, aki többször is, viszont akik, akik nyertesek azok már korábban is tervezve a programban. Én azt gondolom, hogy az 5-ből volt a tervező, a képszel is színpadnak többiek pedig elszórtam különböző és különböző helyeken. Holnap találkozunk. Az ismetlés szempontjából az már nem lesz mérvadó. Szeretettel várunk, János. Szia, Norres, hajrá volt. Szia, köszönöm szépen. Lóbenvej Norbetet hallottak. Az elmúlt perceket az Aquarium Club támogatta. A Kejfel reggeli adását hallottátok.